Тим часом хазяйка з дочкою готували в стіл. На столі з'явились пироги, пухкі, пахучі, прямо з печі. — А що? Чи не печете таких? — спитав Масюк в пані Високої. — Може, й напечу, — тихо промовила вона, розломивши пиріг і оглядаючи його з усіх боків. Її трохи брала зависність, що сусіді добре вдалися пироги. Всі сіли за стіл. Масючка вже постерегла, що молодому панечеві сподобалась Галя, не дозволила їй прислужувати і присилувала сісти за стіл. Радюк сів коло Галі. Галя трохи засоромилась, одначе вже не відхилялася від його, не дивилась набік на двері, як роблять сільські соромливі дівчата, а сміливо піднімала на Радюка очі, як він почав до неї промовляти. Радюк почав розпитувати її про хуторянське життя, про сусід. — Чи не скучно вам жить на хуторі? — спитав він Галю. — Ні. Я зросла на хуторі і звикла до села. Як була я малою, то й зовсім мене не брала нудьга. А тепер часом восени та взимку, як настануть короткі дні, а вечори такі довгі, такі довгі, як море, то часом сумую при роботі. Книжок у нас нема де достать. Я читала б книжки, бо люблю читати, Та нема де достать. От я вас попрошу, привезіть мені книжок. Може, ви понавозили з Києва чогось такого дуже гарного, Промовила Галя, дивлячись на стіл, І з останніми словами, ледве підвівши очі на Радюка. Добре, привезу, бо, конечно, привезу. Я таки й думав за вас, Щоб наділити вас найновішими книжками. Треба розкидать по хуторах книжки, Бо книжки — дуже добра річ. Ой, як би я подякувала вам за те. Але ви незабаром поїдете до Києва. Я не встигну, може, і прочитати. У Галиному голосі задзвенів легенький смуток. Молоді заїжджі паничі з городів дуже розважали молодих хуторянок і часто були причиною сліз і кохання не для одної хуторянки після свого виїзду. «У мене є такі книжки, що я можу заставити вам і на зиму, аж доки приїду з Києва вдруге». Галині груди легесенько підняли цю гору. Вона ледве встигла задушить у собі зітхання. «От літом я ніколи не нужусь», – додала Галя. «То коло хазяйства, то в садку, а найбільше коло квіток в горіччику і містямися, як той час минає. В садочку та ще й з піснею, Промовив Радюк, лукаво подивившись на Галю. Галя запишалась і осміхнулася. Вона мала щось на думці, бо вже вгадала, що Радюк її любить. «А чому це ви нічого не їсте?» Раптом спитала їх, аж крикнула панія висока. «А що їх засніл сіли?» «Покуштуйте лише якийсь смачний борщ з курятиною Павле Антоновичу. Чи, мабуть, вам не до борщу?» «Еге, так!» Павло Антонович і Галя набрали трохи борщу в тарілки, одначе їли мало. Галя тільки спробувала та й ложку поклала. «От і погано, коли вам їсти не хочеться», – знов промовила панія Висока, не зводячи своїх маленьких сірих швидких очей з молодої пари. «Коли ж я недавно снідала?» – обізвалась Галя. «Та й я снідала!» одначе Богу прийому і їм як бачите. Бо вам, ликерія Петрівно, вже ніщо не заважає мати добрий апетит, а молодим людям часом буває зовсім інше в думці, промовив Масюк. Оце, хіба ж вже така стара? Що це ви, Іване Корнієвичу? Хоч не більше капітан і давненько вмер, одначе я ще зовсім таки не баба. О, ви ще б і заміж пішли, якби хто добре й трапився, сказав Масюк. Чи пішла б, чи не пішла б, це трудно вгадати. Але якби хто добре причепився, та ще щоб і кишені були непорожні, та й брови чорні, і голова не сива, не така, як оце в мене, промовив Масюк. А певно, за сиву голову не пішла б. «І за такі незакручені вуса, як ваші, не пішла б», – промовила лекарія Петрівна і зареготалась дрібненько. Масюдці, як жінщині поважній і богобоящій, та річ високої зовсім не сподобалась. Вона все сиділа мовчки і боялася за недобрий вплив лекарії Петрівни на свою галю. «Викушайте теж зналивочки, за здоров'я наших добрих сусід і знайомих» припрохувала хазяйка, наливаючи всім по чарці наливки, навіть своїй дотці, котра усміхнулась і отсунула від себе чарку. Нащо що ви отсовуєте чарку? Тепер пішла така поведенція, що й дами п'ють», промовила лекарія Петрівна. Вона любила випити, бо привчилась у походах випивати у веселій компанії офіцерів. «Вип'ємо за здоров'я хазяїнів», голосно на всю світлиці гукнула лекарія Петрівна, і цокнула своєю чаркою об чарки всіх. Галя ледве вмочила губи, посміхаючись. Ликерія Петрівна так і вихилила чарку за одним махом до дна, що й лікоть підняла вгору по офіцерському. За першою чаркою пішла друга, а там і третя. Пані висока з чаркою з усіма і хилила таке добре чарку за чаркою, аж її лице стало червоне. Зморшки на лиці трохи поховались. Вона стала наче молодша і почала голосно розмовляти та розказувати. Оце мені так і здається, що я на Бесарабії або над Дунаєм між веселими товаришами мого капітана. От було життя так життя. Хоч я дотерпіла лиха в походах, але ж весело тоді жилося мені. Було коло мене офіцери, як ті бджоли коло меду. Так і припадають, так і липнуть. Аж було мій капітан сердиться. От і признались в гріхах, засміявся Масюк. Трохи сердився, не більше, як сказати правду. Але ж яка була компанія, які були там молодці, ой-ой-ой. Було збереться їх двадцять чоловіка, а я одна між ними верчуся, як та ластівочка щебечу А вони всі до мене Лекерія Петрівно Лекерія Петрівно Ви душа нашого товариства Ви богиня Без вас ми пропали, б тут на степах За здоров'я, Лекерія Петрівно Та так і обстануть І обсядуть мене навкруги І я туди верть, Сюди верть. І з тим словом Лекерія Петрівна Вкинула в рот чарку наливки І разом ковтнула Хазяйка насупилась, та все скоса поглядала на ликерію Петрівну. А Масюк сміявся, та потроху підбивав її, та все наливав наливки в її чарку. Ой, годі вже, Іване Корнієвичу, що годі, то годі, бо душа міру знає. Я й забула, що я вже не на Бессарабії і що вже полинули десь за синій Дунай ті давні веселі літа. Ой, дякую вам, Іване Корнієвичу, їй богу буде. Та випийте, бо будьте ласкаві, просили всі. Хіба за здоров'я цієї молодої пари, промовила панія висока, показуючи на Радюка й Галю, і випила ще чарочку, але помаленьку, обсмокцюючи швидкі губи. Всі встали з-за стола і почали хреститися до образів. Висолка все озиралась на Радюка, котрий стояв аж позаду всіх і не перехрестився. «А чому ви оце не дякуєте Богу, Павле Антоновичу? Перехрестіть себе, а то Бог не дасть вам щастя долі». «То й перехрещусь», – сказав Радюк. Подякувавши хозяїнам за обід, литерія промовила. «Але таки ще подивлюсь на ваші клубки та півнітки». І вона швиденько побігла в кімнату, а за нею пішла хазяйка з галею. Висока наділа окуляри, і все роздивлялась та розпитувала, наскільки буде локот, і чи двадцятка буде, чи ще й тонше полотно. «Та скиньте вже окуляри, бо нитки здадуться вам товщі й поганші», жартував Масюк, гукаючи з світлиці. Лекарія Петрівна вийшла до світлиці. «Чи не покурите часом?» – спитав її Радюк і подав папіроси. «Чому не покурить?» – промовила вона, обмахуючи лице і обтираючи під злоба штік з підборіддя. «Як була я на Бесарабії, то й сигари курила не то що. «Ой, як же гаряче!» – сказала вона і очинила причілкове вікно. Тоненький синій димок потягло стружечками в вікно. Звідки лилось свіже повітря. Сонце вже стало надвечори. От дома лягла широка тінь на грядки з квітками, на зелену траву, досягла аж до вишень і до високої груші. Та тінь заманила до себе з хати всіх. Всі вийшли на причілок і посідали в тіні на килимі, на зеленій траві під грушею. Масюк все позіхав після важкої страви та курив тютюн, а молодим людям і нев'яночій капітанші було дуже весело. Лекарія Петрівна сіла на килимі, ще й ноги підобгала під себе. З круглою головою на круглому й куценькому тулубі, вона вся була не наче кругла, ніби якийсь клубок лежав на килимі. Радюк сів із собі, а Галя довго церемонилась, поки й сама не присіла на килимі. Хазяйко, Олександро Остапівно, вийшли нам сюди яблучок та вишеньок або варення, або й наливочки. От її не треба, цур їй пекій. Що масиківка, то не дунай. Олександро Остапівно, не висилайте тієї, що горілкою або наливкою звуть, гукнула висока, аж луна пішла по садку. Вийшла й хазяйка. І винесла свіжого варення з вишень. За нею наймичка несла на одній тарілці яблука, на другій вишні. Всі кинулись до яблук. Тільки панія висока цуралась їх, неначе трифного жиди. Спробуйте були, Керія Петрівна, яблучок. Таких ви не їли й на Бессарабії, дражнився з нею радюк. Таких може й не їла, а їла виноград, пила вино скільки хотіла. А до Спаса таки не буду їсти яблук. Їжте вже живий. Тим часом на дворі вечоріло. Жара спадала. З садка, з-під груш і яблунь, потягло прохолодою, що навівало вогкість на гарячі лиця. Квітки в клумбах, прив'ялені на гарячому сонці, підіймали головки, підіймали лист, зачувши вечірній холодок. Недалечко від Радюка Ріс на грядці на самому краю здоровий кущ гвоздичків. Радюк глянув на той кущ гвоздичків і на Галю, і на ті два гвоздички в її косі, що придавали краси її карим очам і пунсовим губкам, і промовив. «Ви, мабуть, найбільше любите оці квітки, оцей огняний кущ гвоздичків? Ніякі квітки не пристають вам так до лиця, як оті гвоздички?» Галя усміхнулась. Легенький рум'янець налетів, і зараз зник з її лиця. Вона доторкнулася пальцями до двох гвоздичків на голові, про котрі вона і забула. «А я ніколи й не поливала гвоздичків», – промовила вона вже сміливо до Радюка. «Отже ж, поливайте їх рано і вечір», – промовив Радюк. «Буду поливати рано і вечір, та тебе споминать», – подумала Галя, і легесенько зітхнула згадавши, що Радюк недовго буде в журбанях і на довгий час поїде до Києва. Защо ж ми будемо їсти не свіжі вишні, коли в садку ростуть свіжі? Дивіться, як червоніють, аж листя не видно, аж гіллягнуть!» — крикнула висока і підскочила в митний начий м'яч, що й у боки взялась. Вона побігла в вишник, а за нею слідком побігла і Галя, а за Галею Радюк. Масюк і масючка зостались двох. Масюк ліг, простяг ноги на килимі, а далі й сам увесь простягся, потягнувся і позіхнув на весь садок, аж собака за тином гавкнула. Ясна ликерина сукня червоніла поміж вишнями, і миготіла так швидко, не наче пурхала. Радюк почав рвати ягоди з однієї вишні з галею. Їм обом так хотілося подивитися на ту вишню, коло котрої вони стрілись уранці, так несподівано. А панія висока все кликала їх зовсім не туди, але в другий куток садка. Радюкові так хотілося поговорити з Галею на самоті, а висока все не наче з землі вискакувала. Все виглядало з-за на їх, все терлось коло їх. Але садок був пригустий, високої стало не видно. Радюк почав розмовляти з Галею. «Чи не забудете ви за мене, як я поїду з дому, може, і на довгий час?» промовив Радюк. «Бо я вас ніколи не забуду, хоч і поїду, може, і на довгий час. Як тільки я побачив вас у журбанях, як тільки почув ваш голос, вашу пісню, я почув душею, що вже вас ніколи не забуду». Галя рвала вишні, але їх не їла і все пускала ягоди на траву. Вона мовчала, але дві сльози виступили на її чудових очах і покотились по щоках. Радюкові стало жаль молодої дівчини, не наче рідної сестри. — Чи забудете мене, чи не забудете? — знов спитав він, взявши Галю за руку. — Не забуду, — отказала вона нищечком, як мала дитина, і трохи не розридалась як мала дитина. Коли це за вишнею шелеснула панія висока і зігнала якусь птицю з дерева. Її сукня запалала в зеленому листі. Радюк пустив галину руку. Хавал? крикнула вона з-за гілля і таки справді злякала молодих людей. «А що злякала вас, садових пташок?» «Не тільки нас, а й ту птицю злякала, що ондечки полетіла», — промовив Радюк. Галя мусила ніби заспокоїться при сторонній людині, навіть була рада приходу Високої. Нове почуття кохання на самоті з милим зеленому садочку вперше на такому молодому віку трохи злякало її і дуже збентежило. Незабаром всі вони троє виринули з зеленого густого вишника і посідали хто на килимі, а хто на траві. Пані Висока напелехала повну тарілку свіжих вишень. — А де ж ваші вишеньки, пане панно? спитала вона в молодих. — А ось, — сказала Галя, показуючи гіллячку вишні, всю обсіяну й обліплену вишнями, на котрій зеленіло тільки зотри листочки. Вона гралась з тією гіллячкою, нарвала гвоздичків і зеленого листя і обклала ними гіллячку. Вийшов дуже оригінальний букетик, «Кому-то буде букет?» – спитала лекарія Петрівна, навіщо втягнувши губи в рот. «Комусь буде, та не скажу», – промовила Галя і подала високий той букетик. Висока не взяла і затріпала маленькими ручками, не мені, не мені, а комусь іншому. І мені колись дарували букети на Басарабії, та ще які букети? Такі букети!» що було несуть у двох чорнобриві товариші мого капітана. Було несуть мені цілу гору квіток, та ще й зверху напіварши на кейтях, сплетені з дорогих французьких заграничних квіток та стрічок. От які букети колись мені дарували. Всі засміялись, а Масючка аж голову одвернула набік. Тим часом Наймочка винесла під грушу самовар. Галя побігла за посудом, за чаєм, і почали готувати чай. Сонце вже обійшло масюкову хату і почало виглядати з-за угла. Настав чудовий вечір половини літа. Сонце обзолотило промінням груші, й вишні, і квітки в городчику, облило золотом Галю всю, лице, біловишивану сорочку, розкішні коси на голові, білі ручки, що готували чай. Обзолотило навіть панію високу і масюкове обголене лице, і поважне лице масючки. Обзолотило Радюкові виразні, наче пензлем обведені уста і рум'янці на здорових молодих щуках. Галя наливала чай, та все скоса поглядала на його чудове лице, та все легенько зітхала, згадуючи сцену під вишнею, і ті незабутні слова. «Чи забудете мене, чи не забудете, як і я вас ніколи не забуду?» Наливши чай, Галя вийшла з-під гілля груши, щоб роздать усім стакани. Сонце освітило її всю. Радюк глянув на неї всю облито рожевим світом сонця, глянув на синє глибоке небо над нею, так само залите світом до самого далекого краю безодні, І йому здалося, що такі гарні, такі безвинні, такі добрі істоти повинні б жити не на землі, а на тому високому синьому небі. Так гармонізувала краса натури, краса неба, з ідеальною красою молодої дівчини. В його молодій душі чогось з'явилась думка впасти на коліна, і поклониться великій красі людини разом з великою красою неба і землі. Всі почали пити чай і весело балакать. Панія висока всіх перемагала і всіх забавляла. Ой, як же тут гарно! Тут у садочку, між квітками, між вишнями, між добрими людьми, та ще й молодими, та ще й гарними, аж крикнула поетична лекарія Петрівна, обвівши усею всіх очима. Так тепер тутечки гарно, як було колись на Басарабії. Ото коли б ще сюди двадцять тих молодих товаришів мого капітана, та ще щоб я сама була молоденька, ой-ой-ой, як то було б гарно, ще було б краще. Та ще й ті шампани басарабські, що ви колись випивали з тими офіцерами, додав Масюк. Еге-пак, і е де то вони тепер, мої дорогі? мої голубчики, наші товариші. Чи живі? Чи вже померли, як і мій капітан? А які були гарні, чорнобриві, веселі. А як любили мене всі. — Чи вже ж такі, але, Керія, Петрівно любили вас усі двадцять? — спитав Масюк. — Їй же Богу усі двадцять. Один запобігав у мене ласки перед другим. Колись мене так почастували шампанами, що мені цілісінько міцнилося. Бутім-то я все їду з гори. Нагорі ніби Басарабія, а внизу Дунай. А коні поганяє бородатий турок. І так, прекінь ми, що мені весь світ закрутився. Та все мені здається, що я оточу бовсну з крутої гори просто в Дунай. Всі сміялись, а сама висока ж заливалась. Ой, співать хочу. Давайте лиш молоді і старі «Будемо співати!» — крикнула лекарія Петрівна. «Я до того торгу і пішки!» — промовив Радюк. «Правда, і ви з нами!» — промовив він до Галі. «І я до того торгу й пішки промовив радюк правда і ви з нами промовив — голосно промовила Галя. І її альтовий дзвінкий голос аж задзвенів. Їй давно вже хотілося співати, як пташці все хочеться щебетати в гарний вечір у зеленому садочку». Вийди, дівчино, вийди репчино, угай покорови, у гай покорови. Нехай же я подивлюся на ті чорні брови, на ті чорні брови. Так почали співати радюк, Галя, пані Невисока і сам старий Масюк. Одна масючка схилила голову на руку і задумалась дуже-дуже, дивлячись на чудові тоненькі брівки своєї єдинички. Потім боці вогонь горить, Потім боці жарко. Як поїду з Масюківки, Комусь буде жалко. Заспівали всі, І всі вкинули слова пісні Масюківку, Неначе змовились. А Галя довгим жалібним поглядом Подивилась на Радюка І дуже виразно вимовляла, Комусь буде жалко, Комусь буде жалко. Потім боці вогонь горить, «По цім боці душно! Як поїду з масюківки, комусь буде скучно!» Так співали вони далі, і панія висока, обернувшись до галі, просто ввічі промовляла «Комусь буде скучно! Комусь буде скучно!» «Ой, спасибі вам за все, за все, мої добрі, мої дорогі сусіди!» промовила панія висока, встаючи з килима. «Ой, загулялася ж я, а в мене дома робота, як і у всіх людей!» «Час мені додоменьку», – забарилася я. «Та в вас же діти дома не просять їсти, не плачуть», – промовив Масюк. «Є такі, що їсти просять уже, мабуть, давно, бо я, господиня, у себе вдома. Вставайте, Павле Антоновичу, та разком, холодком, і побіжимо до господи. Бо ви, здається, цілісінький день загаялись тут, у Масюковому хуторі, і ладні туточки ночувати. Як їхать, то й їхать», – — сказав Радюк, стаючи, Тільки я попрошу Івана Корнійовича видать мої хомути з комори, бо вже час. — й видам, хоч і ще не час, — промовив Масюк. — Ну, бачте, як моїх хомутів, то й не замкнули в комору, — промовила трохи нахабна лекарія Петрівна і почала обвірчувати білою вуаллю свій квітчастий чіпок. Тим часом повозки під'їхали під ганок. Гості почали прощатися. «Привезіть же мені книжок якнайшвидше, хоч би і завтра», – просила Галя Радюка. «Бо я вчилась в городі всього тільки рік, а в мене великий потяг до книжок», – тихенько промовила вона до Радюка смутним голосом. «Тут я нігде не достану собі книжок і до страшного суду, мабуть, доки животітиме масюків хутір на світі. Я за це вже добре дізналась». Тут нам круги в околиці і пані, і й письменні. Та й мені, будь ласка, привезіть оті Ошевченкові поеми, що ви знаєте. Хоч я давно не читаю, а оті поеми, може, ще й в дну, просив Масюк. Добре, привезу. Як не завтра, то післязавтра, або що, сказав Радюк, прощаючись з усіма. Сяду ж я з вами, Павле Антоновичу, бо ваші коні баскі, «Підвезіть мене додому. Буде веселіше мені в дорозі. Будемо пісень співати на радощах», сказала панія висока. Прошу ласкаво, просив її Радюк і подав руку. Гості виїхали з двора, а хазяїни ще довгенько стояли на ганку. Галі здалось, що стало так порожньо і в хаті, і в садочку, і на подвір'ї. Вже й сонце сіло за вербами. Вже й череда прийшла в хутір, вже й зорі заблищали на темному небі, а вона все ходила між вишнями, між клумбами, та все тихенько співала: "Ой сама ж бо я сама, як билинонька в полі". Потім вона взяла коновку і полила всі кущики гвоздичків. А уійшовши в хату, вийняла з коси два гвоздички, завинула їх у папір, і сховала на пам'ятку про той день. На дворі вже було поночі, як Радюк з високою верталась з гостей. Небо чудово заблищало, все засіяне зорями, надзвичайно ясними. Вечір догорював на заході червоним потухаючим жаром. Радюк співав пісні, та все думав про Галю. Чи дивився він на ясні зорі, чи на червоне дотліваюче небо, то все думав про неї. Висока додавала йому охоти до співів, жартувала, сміялась Галею. Вже було видно дім панії Високої, у вікна видно було полум'я в пекарні, а в вікнах селян вже було поночі. Робочого часу люди рано полягали спать і вже спали міцним сном. Коні під'їхали під село і схарапудились у царині, Коло царини щось стогнало, неначе хтось або вмирав, або був прибитий. Панія висока перелякалась навіки. Радюк стривожив і скучив з повозки. А коло царини все щось стогнало, а потім почало плакати. Боже мій, хто це так стогне? Підіть лише подивіться кругом хати або в тім рову, промовила висока до погоничів. Всі почали наближатися до хати, і зараз дізналися, що стогне хтось у хаті, а не на дворі. Радюк отчинив двері, бо вони були незаперті, і війшов у хату. За ним увійшла висока. — Добрий вечір вам. Хто-то так стогне? — спитав Радюк. — Та це я, — обізвалась молодиця. Радюк дістав з кишені сірники і зацвітив каганець. Слабкий блиск пішов по убогій хаті. Вони побачили на полу слабу молодицю, що лежала, розкидавшись, стогнала й плакала.